Відвівши погляд від небіщика, він повільно обернувся і поглянув туди, звідки щойно прийшов. У темному квадраті на тому кінці підземного ходу виднілася постать. Придивившись, Кириченко помітив чорне вічко зброї. «Хто ви?» – людина з пістолетом у руці мовчала хоча Кириченко вже і так упізнав голос, що несподівано пролунав тут, у підземелі. «Що вам потрібно?» «Я здійсню правосуддя». «Хто? Правосуддя?» «Та ви й курки не зарубаєте!» «Помиляєшся, Миколо. Кириченко і справді зрозумів, що помиляється. Рука, спрямована йому в груди, вже й раніше натискала гачок пістолета. Саме так пішов колись зі світу Гюнтер Вольф. У серце раптово вповз страх. Аж тепер, аж тільки тепер, давайте поговоримо. Там Клавдія Миронівна з дівчиною. Якщо ви молися, вони можуть загинути, якщо ви... Зговори молитву, швидко. Не вмію. Я тобі продиктую. Повторюю за мною. Моторошна порожнича раптово відкрилася у свідомості Кириченка, наче якийсь космічний вакуум висмоктав повітря із його грудей. Оперативник знову вихопив із за пояса кинджал, ступив крок уперед і зустрів кулю. Ні, це було неймовірно. Нелогічно це було неправильно. Я, я повинен перемагати, не хтось інший, а я, мовчки кричали губи Кереченка. Господь скине тебе до пекла, невідомо звідки пролунав гучний бас клавдії огром'як, помножений на сто відлунь. Темна постать посеред коридору, яка упала було на коліна, спробувала звестися, але потужний вітер ще, невідомо яким чином увірвався до підземелля, збив її з ніг. «Пропадиш ти і все твоє чорне воїнство!» – дудніли на увесь світ мільйонноголосі хори. Кириченко бачив страшні у своїй неймовірності картини. Не наче в химерному сні летіло шкереберть усе, що колись бачили його очі. Будинки із серпами і молотами на фасадах, червонозоряна військова техніка, якісь знайомі і незнайомі люди і тонни, тисячі тонн паперового мотлоху, винесеного вітром із кабінетів. Сліпучий спалах, Розітнув усе навколо, і переповнені страхом юрби кинулися шляхами манівцями геть, волаючи про порятунок. А навколо падали, розсипаючись на пил і брухт, пам'ятники та монументи, і разом із ними, здавалося, розсипається уся споруда звичного для Кереченка світу. Навіки вічні амінь. Один за одним у підземеллі гримнули ще кілька пострілів, аж поки тіло Миколи Трохимовича не прийняло усіх набоїв. Тоді Світлана Лебезон ще трішки постояла над убитими і повільно рушила до півкруглої ніші у якій тьмяно світилася ще одна жарівка. Коли старечі руки знайшли скриньку, з неї випав один єдиний шматочок паперу, на якому акуратним почерком були виписані три слова «Запийте холодною водою» і знизу акуратний, знайомий уже підпис польською мовою. Перші дощові краплі, великі і незграбно важкі, уже прокапали, але грози ще не було нею лише пахло у темряві, та за костелом, там, де вгадувався простір за стиром, важкі небеса розсікали блискавки. Вони срібними шаблюками різали чорне желетьми, виразнюючи ламаний контур храму. Горіла хата. Баба Світлана, стоючи на колінах, намагалася розв'язати за коцюрблі юркові руки. Електричні розряди раз по раз освітлювали закривавлене тіло Еми Павлівни. Було видно, як шторою біжить догори вогонь у вікні її хати. Лебезуних осопіла, намагаючись не дивитися на розкраяне обличчя жінки в білому. Юрко теж відвернув голову, що, здавалося, бреніла перестиглим кавуном, який ось-ось повинен луснути. Уперше вдарив грім. Сипнула чергова порція крапель.